Formáli Sýrmeritlinn var byrtur og gefiðn út fjórum árum eftir andlátt höfundarins. Þar segir frá forndægrónum eða fyrstu heimsöld. Í henni miklu ringardróttins sögu er greint frá stórtíðundum sem gerðust undir log þriðju heimsaldar. Af því má strax ráfa að sagnirnar í Sýrmeritlinnum koma úr miklu eldri fortíð. Frá þeim tíma þegar Morgott, henn fyrsti mirkardróttin, bjó á miðgarði og háálvarnir sáðunum stríð á hendur til að vinna aftur frá honum gimsteina þá sem kallaðir voru Silmerklar. Það er svo ekki nóg með það að í Silmerilsbókinni sé greint frá elstu atbyrðum heimsins miklu eldri en þeim sem hringadróttins sagafjallarum heldur er þar að finna í megin frum elstu hugmyndahöfundarins, tólkíjens um allt þetta viðhástefni. Tóttan kallaði þess að þetti ekki í byrjun Silmeril voru hugmyndindar þegar orðar til 40 árum áður en hringadróttinsæga kom út og má reykja fyrstu draug megin góðsagnanna allt aftur til ársins 1917 í frumgerðum sem voru páraðar niður í slitnar minnispækur. Fadri minn byrti aldrei þessar frásagnir, þótt ráða mætti ísjumar þeirra í hringadróttins sögu. En þær viku aldrei frá honum og hann hélt áfram að vinna að þeim fram á síðustu æfi ár. Allan tíma varð Silmerillin, ef lítam á áhann sem viðfemt saknrænt kerfi, fyrir tiltyrulega litlum megin breytingum. Bókin varð snemma einskunar fastur rammi og bakgrunnur síðari verka. Hins vegar var fjarrið því að sjálfur textin í einstökum atriðum hjæltist fastur og óhagallegur. Því að á honum var tólkið en sífælt að gera breytingar. Jafnvel á þáttum sem ristu djúft niður í grundarlar hugmynd þess heims sem hann var að lýsa. Sumar góðsagnirnar endurýtaðan síðan oftlega í misti lengri eða stittri gerð og í ólíkri stílgerð. Og eftir því sem árin liðu urðu breytingar á tilbryðin jafnt í smáadriðum sem í víðari merkingu svo flókin og óskýr eiginlega svo marg lagskift að það hefði mótt ætla að ekki er hægt ná fram nefni samhæfri eða endanlegri mynd. Blasiða átta Þar við bættist svo að gömlu góðsagnirnar gömlu innan gæsalapa ekki aðeins í þeim skilningi að þar gerðust á forndærunum, heldur einnig snemma í lífi föðrumins, urði svo uppspretta og miðill allra dýfstu hugleðinga hans. Í síðari rýtumas tóku þessar góðsagnir og sagnanljóð í sig guðfræðilegan og heimsbyggilegan áhuga hans og af því stafaði mörg andleg ósangfæmni hans. Við fráfall föðrumins kom það í myndhluð að reyna að koma öllu þessu efni í frambærileitt form. Mér varð ljóst að það væri vonlaust að byrta innan spjalda einnar bókar allt í margbreytilega efni, að sína allan silmerillinn sem áframhaldandi og þróandi sköpunarverk í meira en hálfa öld. Slíkt myndi aðeinslega til luklings og færa í kaf eða byrgja aðalandriðin. Ég tók mér því fyrir hendur að setja saman einn samfelltan þegsta. Það sem ég er það velja og raða efni þannig saman að erði því er þið eins samræmt og samhæði frásögn og mögulegt væri. En þá allu síðustu þættirnir, eftir döða túrins túramba, sérstökum erfileikum, vegna þess að þeir höfðu mjög lengi haldist og breyttir, þó að þeir væru að sumuleiti í alvarlegri mótsögn við aðrar og þróæri hugmyndir annast í bókinni. Ég verð að taka fram að það er ekki hægt að ætlast til fullkomins samræðmis, fórki innan Silmereils, Nýja á milli hans og annarra útgivinna verka föður Það erði því óframkvæmlegt að koma á slíku samræmi, nema með alltof miklum og þýðingarlöysum tilkostnaði. Auk þess leitfæðir með ná sílmerilinn sem samsapn eða lust samtengdara frásæknir, sem voru skráðar eftir á sangkant margvíslegum ólíkum og nýjum heimildum, kvæðum, annálum eða munlegum frásæknum, sem áttu að hafa varðvist í aldagömlum sagnahefðum. Og þetta sama kemur í rauninni fram í sögunni um tilurð bókarinnar. Því að margvíslegir eldri testar og ljóðaskáldskapur liggur þar stöðust að baki. Og þannig er bókinni raun og veru sirpa. En ekki aðeins að það sé láti líta út fyrir að, að það séða. Af þessu leiðir svo aftur, hvað ræði frásagnarinnar og nákvæmni ímissa smáaldriða í henni eru misjöfn. Má benda á sem dæmi hver lýsingar á umhverfi og söguðræði í kosagninni um túrin túramba eru nákv meðan lýsingarnar á endarlokum fyrstu aldar, þegar þengirími var rófin og morgott velt sessi, eru ákaflega óljósar og fjarrænar. Sama gildir um ýmis konar í blæ eða stíl og lýsingum. Ýmislegt er óljóst og hér og þar maður finna ósamræmi. Þetta er til dæmis ábyrrandi í valasögunni, valakvenda, sem hefst á sköpunartíma heims, en fjallast svo mestum upphafstíma eldardrótna. Það er álfa, en hins vegar er ljóst, Að tolkiðan var síðar stöðu það um móta þessar frum hugmyndir. en það er einmitt skýringin á sífæltum breytingum í frásögninni bæði á tíð og sjónarhotni. Svo að þinn er guðlegu kraftar eru stundum nálægir og virkir og öflugir í heiminum, en stundum svo og valmáttugir að þeir virðast lítið annað en ekkurt hrunið hugmyndakerfi sem aðeins varvitist í minni. Blasiða nýju Ljótt bókin sé og hljóti að verða kölluð Silmerillin, þá inni hún ekki aðeins hina eiginlegu Silmerilla sögu, heldur fjóra aðra þætti. Þeir eru ænúasöngur eða ænúlindali og Valasaga eða Valakvenda, sem er skipað fremst af því að þeir geta gengt íminskólar formála framan við Silmerilla sögu. Þyrir aftan koma hins vegar Nignunalsaga Álfa, Akarlabet, og styrjaldir máttarbaugana á þriðju heimsöld og leggja verður áherslu á að þessir þættir eru aðskildir og sjálfstæðir. Þeir voru settir inn þarna samkamt skýrum vilja föðrum og þar með er alheimssagan samankomin allt frá söngænúana í upphafi heimsins til brottsiglingar ringberana frá rökkurhöfnum í lok þriðju aldar. Þegiligur fjöldi nafna og örnefna kemur fram í þessari bók og fylgir nafnaskrá yfir þau helstu fyrir aftan ásamt yfirleiti yfir þær í ættartölum. Þá fylgir hér einnig uppdrættir. Réttir að taka fram að þinn mikli fjallgarður í östri sem kallast Eret Lúin eða Eret Linton, Bláfjöllin eða Söngvafjöllin er sá hún sami og sést fjallst í vestri á uppdráttum í ringardróttinsögu. Til dæmis þriðja bindi blasiða 302 í íslensk útgáfunni og einnig á sérkorti fjölvaútgáfunnarn. Og stafar þetta auðvitað að finnum miklu hamförum og umskakkanum í lok annarar heimsaldar árið 3390. Þegar veldi númenna sökk í sæ. Í teksta þessarar bókar byrtaðs svo nokkur uppdrettir sem eiga að sína landaskipun heimsins á forndæronum og sérstaklega Valalands, vestanúttafsins og konungsríki álfana á miðgaldi eða belalandi eftir að nóldar snjöru þangað aftur. Ekki er ástæða til að íþingja bókinni frekar með skýringum eða aðtúasendum. Í því erfiða og stundum vafarsama hlutverki að undirbúa textan til byrtingar, naut ég mikillar aðstóðar Gai Keis. Kristoffer Tolki henn Blasiða ellefu.